n i brytter eller inte den här veckan som varit nej. <skratt> Okej, okay. exempel så bra är jag. Uh, hur på var det? Vecka. Just det var det när du drckte pannan i skolan och du var fett task, inte taske men fett I don't care mot din lärare. Jag bara hon hade gjort fel. Jag tänkte någon måste ju påpeka det. Och då blev det jag. Det <skratt> var liksom så jag bara man vill inte vara den och sen bara fast jo. Jag vill vara det då, who the fuck cares det upp handen det, var också, det pinsamma, det glömde jag säga till er. Det var att jag kom in sent då För att jag tydligen gör det nu för tiden För att min buss är helt dum Så jag satt själv längst fram Så det var ingen också längst fram Då är stolen så hög så ingen ser mig Så jag räcker på handen och så är det någon dryg liten där nere Och ingen ser ens vem det är som Du, de här stämmer inte Men vänta, riktade du upp handen på föreläsningen? Ja, ja det var ju inte så att jag sa det ensamt herregud, och hur många var på föreläsning? Ja, hela klassen men hur många är det i klassen? 70 pers, 80 pers Åh, herregud, <laughs> det är det värsta jag har hört. Nej men va, men Hanna, jag trodde du förstod det <gör> Nej, jag trodde du. det var något seminarium eller något Nej, det var hela klassen Jag satt också själv, det var det jag ville säga Åh herregud, så det var, ingen som liksom det var kunde bara... pinsamt Nej men men ah, vad Föreläsning förstår. är ett så otroligt stelt Man gör inte det så. Man räcker aldrig upp handen Och påpickar det det något det på en föreläsning Men du vet alla tycker att du är en bäst nu Men hur känns nej, det? Nej, nej, nej men, bryr du Vad det? fan lägger du i en värdering av vad folk tror? Nej, men, Ingen tycker jag att jag försöker... är en bäst är Förmodligen det är bara det här Förmodligen så att alla och bara är hon dum i huvudet eller? Det står två olika datum när hon går igenom det här Alltså läraren. Makes no sense Ja mm. Någon måste då säga som... till tänkte jag Börja titta runt Nej, ingen Är ingen som märker Eller bara bryr sig inte folk Okej, då tar jag ansvar Då räcker jag upp handen nu Och du är den som är lite Vadå? Lite cool Nej men, men som så... inte har någon koll Så alla bara wow Ja, ah, eller, eller hur? Nej men jag tror På riktigt så tror jag att hälften Eller faktiskt två tredjedelar Inte ens vet att jag går i klassen mm. okay. Helt seriöst mm. Och Hanna du sitter här med en ny frisyr Frida har precis flätar mitt hår. Mm, det känns bra. Och du bara bryr dig inte. Bryr ska du gå så där till jobbet Nej. Men Vad sa jag igår? Jag du igår? vad sa du? Absolut inte att jag ska gå så här till jobbet för vad ska folk tycka? Nej men för att jag själv inte tycker att det är så fint. Så då skulle jag inte känna mig fin en hel dag. Det, det är, är synd. synd. Ja, det är verkligen synd. Han men har det här som en försvarsmekanism. För att bara förklara vad han har för frisyr så folk fattar Det är sån här skitcoola. Ja, så alltså här brottar tjejflätor som har blivit inne nu. Mm. Jag var tvungen att testa. Mm. Mm. Ja Jag ska öva. Ja. Det var, fast jag tycker du, du är jättefin, Du är fin i mycket. Var oh, snällt. Nej, ah, värstlig att du har så bra stort huvud. Eller vi tar dig sen Tack. efter podden Nu lät det som en ja, ny. Men jag har alltid komplexa mitt lilla ägghuvud som man inte kan frisyra på. Och jag har alltid oh. velat ha ett runt, perfekt format huvud. Perfekt format oh. huvud. Och det, har vi har faktiskt, det är väldigt roligt. Vi har faktiskt tre väldigt olika huvudformer. Verkligen. Du, du har runt. Jag har också nog ganska stort huvud, men mer avlångt och du har runt litet huvud. Alltså, lika men lika gulligt knappt Det är ju gulligt allt är gulligt när det är litet. Jag det är inte så att folk bara Åh oh, gud vad hon har abnormalt stort huvud. Nej. <här> det är ju vara väldigt gulligt i sig. Alltså, alltså tänk stort dig, stort, tänk dig en, en liten pojke som har ett stort huvud. Det är Varför gulligt som en pomme. <här> <här> men för att ofta så ser man ju, ofta är det så att små taniga pojkar så var det med min kusin i alla fall. De har inte växt till sen så huvudet är större än resten mm. av de kroppen. Och då ser de så söta mm. ut. Så en jimmenjurt Han Hanna, du ser ut som en liten gullig kille med stort huvud. Ja, ah, tack. Mm. Nej, men vi eh, har haft en brydd-obrydd vecka, ja. helt enkelt. känns så skönt. Det har gett mixade resultat. Alltså, ah, like mm. har du inte brytt det? Vi glömde mm, Alltså. Jag tror att det var lite så här. Alltså, jag gick inte in så mycket på det. Men jättemycket anledning till varför jag tror att det kändes så himla viktigt, eller som en stor grej i livet nu på senaste tiden, att jag ens ville ta upp det. Mm. Det här med att så här, hela tiden ha en ständig känsla av att det, det känns som att någon tycker någonting om mig, och det är väldigt viktigt för mig vad det är. Alltså jag kom ju på det, jag sa ju i slutet av förra podden, alltså, det är ju den här podden. Mm. Alltså, hur, så mycket jag tycker om den här podden och vad den har gett och så vad jag får ut av den så kan generera ganska mycket ångest. Mm. För att jag tänker hela tiden på. Att det här når ut till fler än bara er två. Även om vi sitter i ett stängt rum här och pratar bara vi tre. Och att jag tänker ständigt. När jag tänker på den här podden så tänker jag också på. Vad folk tycker om den. Och vad folk tycker om oss. Eller mest om mig såklart. Och att jag också känner så här. Det har också varit en central grej att jag varit så här. Jag är också rädd Att säga till folk Att jag har en podd mm. För att, För att, att vad ska folk ska tycka du? Nej vad ska folk tycka om att jag har en podd Jävla tönt Vem fan tror du att du är Jag har en podd Alltså, alltså sådana grejer mm. det, har, det har påverkat mig så mycket det senaste året Jag tror att det är lite därför det kändes så Som att jag ville prata om det och, nu, och sen så när, stäng, när vi stängde av förra podden och så, så funderade jag mer om det med vad är det som stör mig verkligen? Eller varför känns det så jävla känns det så jäkla viktigt i livet just nu så kommer jag mm. på? att Det är ju fan koncept alltså. mm. Men jag like det. Mm. Det är ingen som bryr sig om dig. Nej jag vet mm. men, Det kan vara en stöttande klapp på ja. axeln ibland och när, Ingen bryr sig om det dig kom fram till, Men ingen bryr sig om dig så vad fucking Håller du på med jävla tönt ja. och, och den realisationen Kan också vara lite Men den är skönt Så viktig är du inte Nej, och så Nej. Jag, och så Nej inte jag vet någon. Att jag det är otroligt avgörande Att du har en podd eller vad du än säger Precis här. det är precis det som är grejen mm. att, Och så kände jag jag kan få små glimtar av- till exempel, jag ska inte- min risk för att låta här överflummig- men till exempel idag- precis innan jag kommer träffa er så har jag varit på yoga. Och det är typ- bland de enda stunderna i livet- och i min vardag- när jag känner att ingenting plötsligt spelar någon roll- och att allting är så bra som det är- och att- verkligen, verkligen, allting är okej. Okay. Ingenting spelar någon roll. Allting du är orolig över- Utanför det här, det här yogarummet, det är inte på riktigt. Och så känner jag alltid när jag är i mitt bästa flow. Typ. Och sen så uh, går jag ut därifrån och sen försvinner det. Och så kommer jag tillbaka till mina vanliga så här, jobbiga tankar. Och, och jättemycket då, vad andra tycker. Varför får jag aldrig det där flowet? Jag inte, jag aldrig, så... <laughs> på yogan? Alltid kan jag inte på yogan. It's funk flow. Jag tror inte att du får gå med oss för det första? Jag tror att de Nej, men jag, alltså, jag, majoriteten av gångerna har jag gått själv. Jag inte. Nej men han också det. Jag tror att det är ett sätt. Jag, jag menar det är ett sätt att um, jag gör det ju till ett flow. Jag, jag, jag tänker så mycket på att jag är där och nu, att nu händer det. Alltså, men, det är alltså, inte så att jag bara att flowet kommer till mig. Jag, jag, alltså. jag, jag skapar flowet. Jag skapar flowet. Mm. Jag lossas också. Jag blir göra så inne i flowet mm. nu och sen bara Nej, alltså, hur är Du kommer jätteofta ofta in i flow också. Mm -hmm. Ja, men jag kanske bara får acceptera. Jag går på yoga ändå. Jag, jag letar inte efter det Men du kan komma att gå mer då. Nej, alltså jag, jag tror bara att det, jag vet inte. Men nu är bestämt, Nej, det en bestämd det för det har jag verkligen inte. det har jag inte. Nej men jag bara ba får inte. Jag det enda jag tänker på gud vad är jobbet det här jobbet det här jobbet. Okej, från det nu ska jag andas nu ska jag. Alltså visst jag kan komma in i andningen och då blir jag glad. Men men mm. jag vet inte. Det är... Det stärker mig inte. Alltså det, det ger mig lika mycket endorfiner och glädje som ett bodpumppass. Alltså mm. Jag är nog mer kanske nuvarande i bodypumpen Än vad jag är när jag yogar. Men jag, jag, jag har gjort just det här yogapasset som en ceremoni. Alltså det är en hel grej. Det är varje dag, säga, det är varje måndag, det är, varje, det är samma instruktör, mm. det är samma typ av musik. Han, han, alltså hans röst och allting, mm. allting samlat blir som en. Jag tycker som inte ett om när han sätter på musiken. <laughs> det är också en sån här varningsklocka. Jag vill bara att han ska Aha. prata, att det ska vara tyst. jag blir, blir störd Men han har en väldigt soothing voice liksom. Mm. Ah, ja, så alltså, ah, ja. flow mm. är lika med äm, ä, gå bak tillbaks till vad som är viktigt och vad som är på riktigt och det är inte vad andra tycker om mig. Nej. Och i den här podden eh, det ska inte vara en källa till ångest. Alltså är det han ser så, så jävla söt ut nu. Mm. Och mm. så en liten Barbie som trycker upp ja. din hjärna. Inte meningen. <laughs> Det var jag som sa vad vi skulle podda med idag. Mm. Så jag tänkte att jag får prata om vad jag tänkte på. Mm. Snälla, gör det. För att eh, jag, jag har lite så här olika skov just nu när jag kommer in. I så här, Jag har en period där jag bara går in och kollar på dyra väskor på ett sjukt maniskt sätt. Jag har lagt ner så här tio appar och bara går in och, och typ har en bevakning på när de nya kommer in. Och vad vilken ska jag ha? Så den här, alltså förstår ni? Sen har jag också ett så här, ja men nu ska jag... Uh, gör det här och nu ska jag inreda mitt rum och så får in så ett projekt. och Då tänker jag att det är ett sätt för min hjärna att fungera just nu. Mm. Och det är vad jag kallar att vara kreativ på olika sätt. Och jag ville att vi ska prata om kreativitet och Alike som att hon ska avlida. Nej, mm. nej, nej. Och när jag sa att vi skulle prata om det, då sa du jag vill dö när jag hör ordet. Ja, alltså det är väldigt mycket intressanta saker att säga om det här. För det här, Alike, det är inte bara... Jag är kreativ för att jag skriver låtar och jag målar tavlor. Utan det här är kreativ i livet. Mm. Ja. men, men det, det är en det är... egenskap som alla har. Den finns hos alla. Men man, den uttrycker sig på olika sätt. Mm. Ja. Det. Och det är precis därför jag inte gillar ordet. Alltså för jag, jag tänker bara på... Jag får bara negativa känslor när jag tänker på kreativitet. Hur sjukt är inte det? Varför? Det är för att jag associerar det med fel saker. Det är precis som du säger. Kreativitet är egentligen säkert något helt annat än vad jag tänker att det är. Alltså jag tänker på skolan jag tänker på att ska ni vara lite kreativa men, alltså måla, alltså, jag är måla. så dålig på att måla alltså sådana mm. saker men jag är egentligen också så vet jag att en jättestor anledning är förmodligen för att kreativitet handlar om att lyssna på sina impulser Och lyssna på sina idéer Och inte ha en polis i hjärnan Som säger att det där var dåligt Och det där var ännu sämre Och fan mm. vänta nu, du suger verkligen nu Det där liksom. Och också ju handlar ganska mycket om att vara positiv mm. Inställd till nya idéer Och när någon kommer då, Och som när du sa nu, att snackar om kreativitet Jag bara, nej <laughs> Då är jag ju väldigt okreativ här och nu mm. Och sen så är nog mest För att jag tänker så att jag är inte en kreativ person Mm. Kan men, du, kan, jag hoppas att när podden är slut Så kan du vara övertygad med om att jag faktiskt är det. Jag kommer ha sagt tusen exempel på vad som gör dig kreativ okay, Absolut men, men det du pratar om är ju den här alltså medvetna kreativiteten mm. Jag tänker att det pågår ju hela tiden En kreativitet som inte ens observerar Att det är det det faktiskt är Nej, men den är ju inte jobbig Men då kan vi väl kanske reda ut en gång för alla Vad kreativitet inte bara behöver vara Som de här sakerna Alltså måla Skriva en låt Nej, men jag, jag, kan, jag har hur mycket som helst okay. Som jag tycker är kreativitet Men då startar vi kreativa ah. veckan mm. ah, okay. okay. okay. mm. Vet ni vad jag tänkte på först? Nej När jag tänkte på kreativitet då? För jag var kreativ och jag lyssnade på Våra låtar som vi har gjort tillsammans För kära poddisar Vi har haft kreativa stunder Och för oss var det en lek Det var när vi började lära känna varandra då satt vi på mitt golv och, ni, och vi skulle sova över hemma hos mig och vi skrev låtar om så här sjuka saker. Typ att. Eh, kan någon... vi bara berätta? Kan vi snälla bara. Ja. för en rolig historia skull. Berätta det sjuka vi gjorde. Vad då? Att vi skrev en låt om en extremt avlägsen person som vi inte ens känner. Utan det var en kille. Som bodde i samma förort som vi gjorde ja. Och vi ger gemensamma bekanta, bekanta, bekanta, bekanta. Han blev som ett inslag i våra liv. Så vi bara, vi skriver en låt om den här människan. Det är bara, för första... Att vi än satt oss ner och skrev en låt menar jag Det ja. skulle aldrig hända idag att vi gjorde det Nej. Men, Och det, det visar att vi kanske var små och mindre Men det är så härligt bara att tänka tillbaka Men förlåt, man kunde ju spendera Alltså jag likas spenderade ju dagar Och spelade in videos, videos ja. På alltså, webcam På en stor fet Alltså stationär data mm. Så att ja. små, små scener Man var med man var med, mm. Vi hade en videokamera hade ut oss, alltså, Kommer du ihåg när vi gjorde här, den där Vasa musikvideon Mm. Hur gick den låten? I'm choosing hungry. det. <skratt> I'm choosing hungry. This should have no fiber. So Cause so cool. so it's so much But <skratt> I had enough. <it> <skratt> I'm choosing hungry. Switch bread. Oh, switch bread. Switch bread det, den. Det så för Mimmi Sandén. Hon bara... Det är jättekul att du sjunger i podden, men du behöver inte alltid sjunga det hela låten. Alltså, det, är verkligen så. det började sluta vi aldrig. Ja. Ja, flera kanske känner igen den. Mm. Ja, tillbaka. Vi skriver en låt om honom. Mm. Och sen postar vi låten på Youtube. Oh, herregud. Och sen får ju han på Reda. något sätt. Reda på det här men, men, vänta. Vi, vi smurfade våra röster Vi lade la upp dem med ett fake konto uh. Vi gjorde typ så här jättekonstiga taggar Så det var helt omöjligt för honom att hitta den här låten Och Sen men, var ju han kompis med din pojkvän Och så sa så. din pojkvän det till honom Okej, okay. nu låter det som att, att, att Den här personen visst var bekant Men det var han Nej, jag hade aldrig pratat nej, med en Jag aldrig. hade typ träffat honom en gång Hon sagt hej, typ, ja, alltså, Jag hade ingen relation till mig här människan Nej och sen, ja Hanna, du, du var med när han fick höra den här låten Nej Var du inte? Nej, det var på Nähe? telefon eller någonting Jaha, jag inte nej med. men herregud på något sätt fick han höra den i alla fall jag, jag tror att han blev ganska ledsen. Han blev jätteläst för den är inte alls så rolig, den är ganska häsk. <laughs> men det var ingen taskig låt, men det blev lite fel Vi tyckte i alla fall att det var sjukt jävla kul Men vad uh. tänkte du nu på? Alltså okej, okay, vi var... Nej men jag, vi gjorde en låt till en kille som vi kände uh. En rap Just det och den var verkligen, man tänker, vi, vi så mycket tid på att skriva de där textraderna och så här, spela in och sen gjorde vi en till Molly student. Just det, vi kan den som slut. Ja, jag. vi får se. Vi den. tar den som vi ja. gjorde till Molly. Oh Islat ska vi ta den. Ja, vi gör det det är ja, jättekul. Jag typ lyssna på den. Ja, ja. för den har ju inte jag. Och sen gjorde ni en låt till mig. Uh. När jag fyllde år, när Åh, jag typ herregud. fyllde 16 Vad duktiga vi var som liksom Kommer uh. bara. Kom ihåg att vi en, Varje gång när vi skulle fylla år skulle vi göra något spektakulärt Till varandra Vi gjorde en video till uh. Hanna till Frida. Mm, till Nej, Frida gjorde en mm. hemma En bok video. till dig ja. Ja. Vi, gjorde, vi gjorde en låt till dig Hanna Vi, gjorde, vi överraskade med en middag på Friday <laughs> Det var en <super> <laughs> Vi kidnappade typ, henne och satte henne på ren... pappa sjussen. Ja, det. Ja, det. Ja, men det är sånt där vi kommer. Det är så med. himla bra vänner ja. Ja. Nej men så då kommer jag bara att tänka på att shit, vad hände med det här? Mm. Och, och har vi kvar de här inslagen av När vi liksom bara satt och, och skapade grejer. Men är det är det... fortfarande det du. Okej, okay, så det känns som var... väldigt traditionell Ja, men här, det är en del. En del av kreativitet. För sen började vi liksom i skolan och vi höll på att rita tavlor och skriva låtar och... Mm Sånt. Men jag tänker att nu kommer jag att droppa- vad jag tycker kan vara kreativitet. Massa olika Gör saker. Gör det. Hammars listan mm. kör. Det kan vara. Allt som har med så här, musik och konst och film- och sånt att göra. Mm. Laga mat. Baka. Mm. Sminka sig. Mm. Eh, hålla på med stil. Eh, tänka ut hur ens höst ska bli. Tänka ut hur man ska planera sin vecka. Allt sånt så här, när man får visioner om saker. Hur man så här, Men jag ska vara så där och Det är kreativitet. Hålla på och kolla på- Pinterest i kreativitet. Um, alltså, det finns så mycket olika saker som man inte tänker på. Att, man ska, att du tänker på så mycket att du ska färga håret, det är kreativitet. Att du tänker på hur man vill ha vad hennes pojkvän är. Det är kreativitet. för mig, alltså, mm. Fantasi i kreativitet. Mm. Att vilja förbättra sig i kreativitet. Träning är också kreativitet- för att och man vill nu, förändra någonting. Kan man säga att allt är kreativitet? Nej, Nej allt är inte kreativitet- för sen finns det så här, det dåliga i livet. Men, <laughs> ja. men det kan till och med vara kreativt att diska ibland- om man bara, nu diskar jag stekpannan lite så här. Ja. Gör lite på nya sätt. Men också att, att man- typ på ens jobb så kan man tänka så här- ja, det är ganska monotont att man sitter vid en data- men det kan ju vara så här: hur ska jag få upp den här jobben? Vad ska jag börja med? Det är också kreativitet. Mm. Inte bara såhär, sitta och, och göra ett fint dokument i Word. Hur man ska lägga upp designen. För mm. det finns så mycket olika. Mm. Jag tänker spontant ordet. Alltså, jag för mig någonstans att det. Att kreativitet har att göra med typ att komma in, Gud vad roligt att vi pratade om flow. Mm. Men att komma in i, i något eh, så här superflow. Där man bara är så superkoncentrerad och typ så här känner värsta välbehagstjänsterna och är super omedveten om allting runt omkringen. Och typ eh, inte ha någon självmedvetenhet utan kreativiteten bara flödar. Mm Alltså... Det är väl... alltså, när du pratar om det här så blir jag så jävla deppig. När du säger så där. För, för att du inte gör så, eller? För kände man det sist. Mm. När man bara, alltså... Och man skapar något. Alltså... Ja, men, och sen och så, får jag, och, så får jag svårt att andas. För jag tänker att, att det är så kravfyllt att försätta sig i den där... Alltså såhär, nu ska vi skriva en låt. Oh, Okej. Okay. Mm. Men det är inte jättemycket... Alltså, alltså jag tycker ju att kri... för Ja, men jag själv. menar, alltså, jag tänker att kreativitet... När det kommer till vad man har för drömmar och <skratt> Speciellt du När det kommer till att oh, Det har vi ju alla Alla vi tre har ju känt alltså, att kreativitet sitter ihop med alltså, mus Musiken och prestation mm. Och att um, Ja men verkligen att det handlar om att leverera mm. uh, Och du kanske känner så här, Jag vet inte, nu är det länge som vi pratar om Vad du vill med och göra Och hur var det nu med musiken Och Mm. Och jag vet, du ser så himla med ögonen För du bara, jag är mycket spötung Men jag tror att jag är, over, alltså. jag är ah, så jävla over Men inte det, har inte det haft så mycket att göra med Jävla bajs, dåliga känslor Med, med, med kreativitet Gud ja. absolut du kanske att jag är inte är en kreativ person Jag kan inte säga att och skriver en låt blah, blah, Nej, men jag, inte, jag kan inte ens vara kreativ med, mig, med ingen röst Jag kan inte ens vara kreativ alltså, Om det nu handlar om att så, Frida Sitt, lyssna på en beyoncé -låt och sitta bara och sjunga och harma och, och öva mm. och wejla och, och utvecklas inte ens det, alltså det mm. är så jobbigt och det är så, alltså det går inte jag kan inte, mm. eller så, så känns det, det är klart att jag kan, men alltså, så säger jag nej, mm. jag, jag gör inte. Men av det om något vill jag, då kan inte du hjälpa mig och Frida då? Mm. Om du nu säger att här, kreativiteten sitter i, i hos alla, alltså den finns men vad ska jag göra då för att Nej, jag, alltså jag blir verkligen ledsen när jag hör det här. För, jag, för ja. jag förstår verkligen vad du menar och det finns verkligen en sida i mig som är så här: allting handlar om att det ska vara någon annan som ska uppskatta det man gör för det första. Det ska vara bra. Att jag, att man känner sig varför ska jag skriva en låt eller varför ska jag sjunga när ingen ska lyssna på det? Mm. När ingen ska säga att det är bra? Mm. Nej men Hanna, alltså jag är inte ens här jag kan inte ens lyssna på min egen röst. Nej. Det är där mitt problem mm. är. Jag det är inte lustfängt för dig. av mm. min egen röst. Jag krä, alltså jag kan inte ens göra det, för att, och jag står inte ens ut. Nej. Jag vill ju inte ens visa det från någon annan. Alltså, det har ju kommit till det. Mm. För att jag, jag kan inte ens själv tycka att så här, men det här jag vill inte ens få det, bekräftat för att jag, förstår ni? Mm. Men fan, alltså jag blir... Um... Ah, ja, hitta en väg ut för att, för att jag menar så här, inte så här, musik ska födas ut av glädje, mm. och bla bla bla. Alltså det blir fel i vårt samhälle Och i det här med kreativitet Att man ska vara så duktig hela tiden Nej mm, men det är det jag menar, att det ska vara ja. bra Och att man ska kunna jobba Med det man älskar Och den där grejen, Diff, det kräcks jag på mm. Om man ska vara så Och det här är också en känslig del i våra liv För att man kom till ett vägskäl Där vi höll på med vår eh, hobby Och där vi hade vårt utrymme Att hålla på med vår kreativitet Alltså att mm. sjunga, att hålla på med musik mm. det, det gav vi upp mm. För några år sedan. Mm. Kan man se det som? När det egentligen är så här vi tappade vår, det lustfyllda och det blev som att vi får inte göra det här för att vi tar inte på allvar. Och sen tror ni inte att vi alltid har varit runt om folk som har varit så himla kreativa och duktiga. Och kanske mer... Alltså, så här, Ja, men då tänker man mm. Okej, okay, där har vi folk som är kreativa på riktigt. Och sen har vi mig här bredvid mm. som inte ens orkar liksom... Mm. Jag orkar inte ens... Nej. Precis. Om vi hade gått kvar eh, på kunsklipperskolan, liksom, då hade ju vi varit toppnatt. Top, ah. no alltså, då hade vi varit eh, de kreativa musikmänniskorna i klassen, och då hade vi kunnat leva ut de personerna. Mm. Men nu känner jag ju så här, i vår klass så var det så här, vi de som. Pluggade. Eller i alla fall jag, ja. den som inte tog det här så himla seriöst, mm. och den som inte la ner så mycket tid, och den som liksom så. Mm. Mm. Mer än något annat. Ja. Det är kanske därför. Men om man. Om vi ska vara lite schyssta mot oss själva. Mm. Om vi nu ska försöka bredda på begreppet kreativitet. Så, så här. Är det inte superkreativt? Att göra en podd. Nej, men styr, ja, det är, de är väl jättekreativt. Mm, det ska vi prata om sen ah, mm. Nej, men nu tänkte jag alltså försöka djupa. så alltså, bara mm. grota och tänka så här. Vi pratar så jävla mycket om hur duktiga vi är på att tänka negativa saker. Att associera ihop. Och komma på saker i hjärnan- som blir vår verklighet och så. Mm. Oh, gud, ja, det alltså, det är, är ju superkreativt. Det är mastermind-kreativitet. Att, att man kan lyckas skapa... komma på- saker som blir ens verklighet. Mm. Och att man verkligen- kan övertala sig själv mm. om att- så här, lägga ihop ett och ett- och skapa något nytt. Mm. Och så, och så är det, handlar det om kanske- att tolka någonting- till en konstig- jävla sjuk idé om- vem man är eller vad man kan- eller vad en person tycker om en bla, bla, bla Alltså så kan jag tänka att jag är väldigt kreativ. Mm. Jag är väldigt kreativ. Mm. Nu, nu ska jag berätta en teori jag har. Mm. Och du, ingen får ta illa upp. Nej. Jag bara tycker att för mig är det så jag tydligt- det. det här med vår, hur vår kreativitet ser ut. För nu ska jag berätta för er hur er kreativitet är- mm. i mina ögon. Gud vad härligt. Jag börjar med Frida. Mm. Nej. Okay. Du är super... alltså ganska praktisk i din kreativitet- på så sätt att, säga, gud, jag behöver en ny lampa. Jag gör den. Mm. Jag behöver sy in mina byxor, jag gör den. Kan jag, kan jag på något sätt optimera matlåda? Alltså, mm -hmm. du tänker nytta. Mm. Du tänker, okej, okay, men om jag sjunger nu en halvtimme- alltså vi nu ska ta musiken- mm. då kan jag sen laga mat. Alltså, det har varit ganska praktiskt för dig. Och, och det tror jag har att göra med- det här är min teori mm. att man är som sina föräldrar i sin kreativitet okay. och att du är som din pappa att han bygger själv ja. han ska optimera, han ska göra som han ska och samtidigt har vi din mamma som så här, inte kan se, hon kan bara göra lite vad som helst och det kan bli lite hips som app. och det kan också vara så att jag bara, jag bara köper dem där nu och så får, får det lösa sig att där har din kreativitet varit mm. det är min teori Aliki, mm. och andra sidan din mamma är lärare och din pappa är forskare. Och du, på ditt sätt av kreativitet är att djupt dyka i någonting, att lära dig allting om en grej. Att när du ska lära dig att sjunga, då ska du öva och hitta den här personen som har sagt att rösten ska bli så här och du ska lära dig exakt hur rösten fungerar för att då kan du alltså det logiska i kreativiteten. När du ska bygga upp en sån här uppsats så ska den bli så här perfekt. För Du ska kolla hur den perfekta uppsatsen är. Mm. Och det här är inte någonting som är liksom fulare eller finare att man säger fri eller fast i sin kreativitet. Och jag, å andra sidan, mm. har en pappa som är musiker och en mamma som är dansare. Mm. Och min pappa, för honom är det ganska förknippat med jättemycket prestation och dö mycket ångest. Alltså sin song och sånt. Mm. Och det är också för mig. Um. Och han jobbar. Och min mamma den. älskar inredning och har små projekt. Och så här förändring och hur ska hon kunna hitta. Alltså, så där bodde jag på båda sidorna. Att det är så här den här mörka musik. Mm. Att jag ska bli, jag vet inte. Eller att det inte är lekfullt. Fast alltså. alltså, du är ändå liksom den, den av oss som har tagit det på mest allvar. Men det är ju för att jag har föräldrar mm. som har tagit sina hobbys på allvar. Mm. Och jobbat med det tror jag. Mm. Att jag säger men jag måste spela piano. Mm. Och jag måste sjunga. Och samtidigt så är så här, ah, men nu ska jag bygga en egen sänggavel. Mm. För att det är fint. Alltså typ så. Men det är intressant tror jag att man formar så otroligt mycket av hur ens föräldrar har varit mot honom. Och vad de har gjort av sin kreativitet. Absolut. Mm. Och nu, så alltså, jag känner inte era föräldrar så pass bra. Jag känner ju mina föräldrar innan utan mm. för att kunna ännu mer. För jag tror att om man tänker efter så bara, men shit när min mamma väl för de här flowgreen och lagar mat. Det är ju som när jag vill göra smoothies. Alltså man kan säkert mm. hitta så här sina, hur man liknar varandra. Gud ja. Ja men intressant. Det mm. ja, är väldigt intressant. Det, det är ofta skönt när någon berättar för en hur man är. För då kan man bara, mmm, jo men så kanske det är. Det kan nog stämma. Ja men då ska det ja. vara konstigt bara. Nej, så där är det inte. Ja men verkligen mm. absolut. Nej men härlig analys. ganska skönt bara att tänka så här. Okej, okay, men då fungerar jag så här i mitt skapande på grund av att hur någon har uppfostrat mig. Det kan man bara ganska skönt. Mm. Absolut, men samtidigt så, om, så alltså, om man sätter fingret på det också så kan man ju bestämma sig för om man vill fortsätta. Eller om man vill alltså, jobba för att känna sig mer fri från sitt inrutade mönster i hur man är kreativ. Eller mm. hur man uttrycker sin kreativitet. Kul liksom. det. Ja. Spontant nu <laughs> så fick jag upp såna konstiga bilder i mitt huvud. För jag har varit att ja det, det känns ju lite elakt att till lyssnarna och till er. Men precis som du var inne på lite, like, att podden på senaste sidan har varit lite ångest. Alltså prestationsångest, jag har inte känt mig kreativ i podd-aspekten. Eh, liksom, att vad ska vi prata om, vad ska jag säga, jag har ingenting att komma med, hur är vår podd unik, bla bla bla bla bla. Och det ser ju så, så jävla mycket spärrar. Och gör att, göra att så här, det i slutändan känns så här men vi kanske inte ska ha en podd om jag inte kan förstå syftet med den. Om inte jag vet hur jag ska leverera ett bra material. Alltså så har det känts. Ja. Men, men, men det är ju för att det inte längre har känts som en skapande grej. Utan det har ju varit bara en så här, ett måste. Som att gå upp till jobbet. Det här, alltså, eller jag vet inte. Det har ju blivit så. Många saker kanske som är glädjefyllda. Efter ett tag kanske blir på rutin- och inrutade och man bara tappar det här- och, och liksom, ja, mm. går på rutin helt enkelt. Mm. Men jag bara kände att, att vi... Jag vet inte om vi ska göra det här i podden- men vi borde prata om vad annat vi kan göra- kanske inte poddmässigt- men knyter till podden eller i andra aspekter- så kan jag göra vårt liv lite roligare. Gud ja. Eller hur? Ja. Och steg ett är att erkänna för en själv- att man behöver- skapa någonting eller alltså, alla människor behöver ha någonting där de känner sig fria i att så här, det kommer av lust oavsett om det är att eh, skapa alltså blogga eller eh, ha ett snyggt Instagram konto eller om det är så här, jag vet inte måla en tavla eller organisera om i garderoben mm. så är det ett, någonting som kommer av lust och så här, inspiration mm. och det är en kraft alltså det är som ett behov man har ja Va fan, inte det kreativitet om något? Jo. Alltså, för jag, jag, jag, jag får panitchi. Alltså, det är panik. Mm. När, när jag hör så här... När vi börjar prata om kreativitet och vad det är. Jag bara, jag kan inte relatera. Alltså, jag fattar. Jag, jag, jag, vad är det? Alltså, jag så. Så känner jag. Och även om... Ja, jag kan ta på och måla och mm. musicera och sådär. Men allt annat då, när jag, om, man, om man inte gör det då, liksom. Men precis det du sa nu. Alltså, allt som drivs av en känsla av lust. Mm. Och en känsla av att alltså faktiskt nu, nu, nu, ska, nu bestämmer jag själv vad kreativitet är alltså. Ja. Ja, och jag visste att det är så. Det ska vara typ att egentligen är det väl typ så här problemlösning okay, och okay. att göra associera och göra skapa något nytt av två olika saker eller mm. två av ja, ingenting. Av ja. ingenting Där, alltså. Men jag tycker ändå att nu när du sa det lust- och det som drivs av den kraften- som är större än någonting- som kan göra att man sitter, att du vet precis som jag sa Att man, man, man tappar allt runt om- och vill bara göra det. Och man har fokus på en sak. Och man slutar tänka på- om det är bra eller dåligt. Man bara gör för att man känner lust. Mm. Det är något. Och sånt har jag inte känt med något på väldigt länge. Och de gånger jag känner det- är när jag, precis som du sa- min kreativitet Tar sig uttryck i att då i sådana fall Grotta in mig i någonting Eller du, alltså mm. du, du Du kollar tio bloggar på, på, på, på, på väskor Och det är här och nu det viktigaste För dig och det är det som ger dig mest lust Just nu Att bara göra det och skita i allt annat mm. Men det är ju också en sån här jobbig Unghetsgrej som kommer in tycker jag Men som, som jag måste sätta stopp för Att jag kan ju också bli helt lost I det där man bara vill hitta en, man, man bara går in men jag vet inte man bara går och börjar surfa och sen bara, har man suttit jag älskar de säger att det är ja, kreativt surf. att surfa ja, nej men, nej men, ja. alltså, och sen en och, en och en halv timme senare så sitter man och kollar på höstjackor som man inte ens behöver och när man inser det och att man har slösat en och en halv timme på det här det finns ju inget deppigare i att Jag hade kunnat stöda, jag hade kunnat plugga Jag hade kunnat skriva låt, jag hade kunnat träna Men mm. så här, ja alltså Typ, Men du, du gick in i känslan En viktig sak också, att du mm. var i nuet Du var bara där och då Och att kunna losa sig själv i någonting Det är typ det bästa som finns mm. Men hur hörni, jag tror det, alltså, jag tror att det är därför jag tycker så himla mycket om Att planlöst göra Icke liksom Vettiga eller Viktiga saker som inte spelar Någon roll Mm. Det är så jävla skönt ibland mm. Och då menar jag Spelar någon roll ja. Det spelar ingen roll för någon annan Att, att man tvättar sina sminkborstar till exempel Och mm. gör det på ett så här maniskt sätt och, så, och helt plötsligt så har man tvättat allt Man någonsin har ägt mm. och torkat av Alltså förstår du, så mm. kan det ju vara mm. Det är också kreativt på sitt mm. sätt Men det ska vara likadant att sitta och sjunga För att man tycker om det mm. Utan att det ska vara så här, och nej, Jag kan inte sjunga för att det är en del av en personlighet Som jag har lämnat jag är inte bra på det Mm. Utan du ska bara sitta och säga men gud vad kul Och nu ska jag, den här låten Och Youtube-klipp och Alltså förstår du Karioke För Det är inte här, och det ska vara lika Lika eh, prestationslöst mm. För att nu är du så förknippat med det Om, mm. jag menar, om du vill det Det kan mm. vara så att jag är inte redo och Jag tycker inte att det är så kul längre Vadå? Att sjunga men gud, Det är så roligt att det här liksom är Man blir stämplad för livet typ. Så känner jag jag bara, Kan jag bara få springa ifrån den skuggan som sitter fast på min rygg? Jag alltså, vill inte musiken. ha den längre. Men typ, jag bara mm, varför ska jag... Alltså, musik lika är lika viktigt för alla. Om någon bara, ah, det sjunger Jag bara, nej, jag inte mer än vad du gör. Mm. Alltså, musik, du lyssnar väl också på musik när du sitter på tunnelbanan? Mm. Ja, just det. Då du och jag är lika musikaliska. så Alltså, det mm. ja, jag vet inte. Men det är för men... att det kommer krav på dig då, att du ska göra någonting med det. Ja men, jag vill bara inte ha... Alltså jag vet inte, just nu jag vill bara inte ha den identiteten. Nej, jag, jag sjunger, eller jag är musik. Alltså, Nej. jag är lika med musik på något sätt. Utan så här, inte mer än någon annan. Inte mer än du, inte mer än du. Liksom. Nej. Ja. Men då undrar jag om ni har någon grej i er just mm. nu som var så här... Det här får mig ändå att så här... Det, jag är sugen på det här. Det här lilla projektet. Det är något som jag tänkt på att jag skulle vilja göra. Allt ifrån, jag vet inte. Jag tänker att din reseplanering har ju varit en jävligt kreativ grej. Ja, ah, jo. Men nu, från plats ah. mm. men nu har du bokat A till B. Men nu har du bokat det. Jo, jo, jo. Vad ska du göra till ståker? Um, Relaterat till min resa. Nej, men någon kreativ grej. Om vi nu ska prata om kreativ bredbemärkelse bred mm. bemärkelse. Men alltså, herregud. Alltså, jag, bara, jag bara går igång på det här nu med lust och flow och, och att att göra det till någonting som handlar om allt annat än ja I men om någonting att det ska handla om allt annat än ett resultat mm. allt annat än ett, ett en prestation. Mm. Det är bara det lust. Det är bara lust. Ja, det är bara bara lust och det är bara liksom in the moment. Jag, liksom, jag jag blundar och sen så det jag gör som är kreativt för mig bara skapar lust i mm. mig. Alltså är det någon som ploppar upp För att jag tycker att det kan vara svårt att sitta och bara låta komma till mig, låter komma till mig För då kommer jag aldrig komma Nej. Ibland kanske man får säga nu tvingar jag mig själv Att eh, sätta mig här mm. Vid pianot Med de här noterna och försöka förstå Och efter ett halvtimme Så kanske man är i ett flow och helt plötsligt gör någonting annat mm. Ibland så måste man tvinga sig själv I en situation där man kan vara kreativ mm. Det kommer inte alltid komma till en Nej. För då kan man likadant sitta och diska Eller jag vet inte något mm. mm. typ. i Men då, då tycker jag också, även om, om man nog tvingar sig själv att försätta sig i liksom ett sånt tillstånd eller sammanhang. om det då visar sig efter tio minuter att nej, det, det kommer inte hända idag. Nej, då får man skits det skitsamma. Liksom. Ja, då, kan inte, då blir man bara ledsen om jag sitter kvar. Mm. Det är det jag menar. Mm. Men um, alltså, så här. Eftersom att, um, <laughs> eftersom att andlighet och sånt har varit ett ganska... Ett ändå så här inslag i våra liv de senaste månaderna Och det pratat lite om det så måste jag säga att Det är det enda som jag kan komma på att jag de senaste året Har varit så mest kreativ i För att jag har läst böcker Och jag har försökt hitta en större mening med någonting Och det har bara drivits av en lust och en, en vilja av att så här Ja men jag vet inte, egentligen är det såhär Må bättre lyckligare. bli lyckligare mm. <laughs> jada, jada. Men där och då har jag suttit och mediterat Lyssnat på klingklångmusik Läst texter stud alltså, Studerat och st och, Ja nu skulle jag precis ha studerat Och det lät också troligt pretentiöst Nej men det är men, en djupdykning mm -hmm. Ja och, det, och jag har köpt, köpt, jag köpt en liten anteckningsbok som jag har skrivit i. Oj! Mm. Jag har faktiskt varit lite, kreativ. Oh, okay. Ja, mm. och, och, och ja, alltså jag kände det nu. Jag var precis. Jag, var, jag kom från ett yogapass. Och om någon gång jag känner att så här. Min, min hjärna gör någonting ganska häftigt i att så här, Ändra fokus. Och. Jag vet inte, allt som jag ser och hör och är med om under en timme blir någonting väldigt coolt i min hjärna och jag känner så här: jag hamnar på en helt annan plats. Mm. Är det kreativt? Mm. Ganska. Mm. Yeah. ben. Drop mark. Yeah. Mm. Men typ, att, ett yoga och göra det på ett sånt, eh, en sån plats där det inte är mekaniskt är också superkreativt för att du ska stå och dansa eller du måste göra något med din egen kropp. Mm. Du skapar en rörelse. Det är inte så att du gör bara som instruktören gör. Ja, sen går jag på Sumba också. Jag alltså. jag glömde säga det. Då är jag väldigt kreativ när jag börjar. Nej, hip och så. Nej, det är inte. Jag har inte ja. varit på Sumba på ett Men Fida, längre. nu ser du besvärad ut. Nej. Alltså, är det för att du inte kommer på något? Känner nej, jag bara hamnade i något så här jättekonstigt. Inte alls så här att jag är låg eller deppig eller någonting. Då jag bara hamnat i ett väldigt. Alltså jag vänder mig väldigt inåt. Och mm. väldigt i mina tankar. Mm. Kreativt. Mm. Mm. ja men det är bara, fj, fj, fj, Jag får så här flash. Och det är massa information som strömmar till mig. Jag känner att jag måste lyssna till den. Bra. Mm. Mm. bra. Men jag kan fortsätta prata för ja. att jag har så mycket att säga. herregud ja. vad skönt det, det är. det Bara att du talar sätter igång processer ja. och mig. Okay, det är jättenyttigt och skönt. För att... Jag ska ta tillbaka makten över en grej. Mm. Mm. Och det är det här med låtskrivandet. Mm. Mm. För det... Det har, det har ju slutat med. Och det, det var fett coolt. Jag ska säga det. Mm. En låste till dig alltså, den här killen som jag träffade. Nej, men vad Har du träffat en grej I somras. så här, Ni ska tänka att jag inte skrivit en låt. Alltså, jag har ju liksom en bank av låtar i mitt hjärta, ska jag säga. Mm. Um, som har ju som jag aldrig har spelat för någon som betyder jättemycket som är så här, de kan få mig själv att gråta alltså förstår mig mm. det skulle inte få någon annan att gråta men det är så här en, de, har varit, de har kommit till mig liksom. mm. och sen så har det inte kommit någonting och jag har inte tillåtit mig det sen jag började plugga liksom. mm. och sen så träffade jag en kille ute som jag stod ja! och pratade med ja! Okej ah, okay, förlåt, stopp, mm. jag sa tyst mm. <laughs> ja, men jag, jag börjar ju fatta grejer ja. Okay, ja. Jag visste hela tiden mm. det var. Mm. Ja, Och han sa så här, Jag berättade vad jag gjorde, att jag pluggade Och han bara, ah, gud jag, jag pluggar också ekonomi och sånt Men sen kände jag att musiken är det jag vill hålla på med Så att nu jobbar jag med typ finansiella rättigheter På ett musikgrej mm. jag bara, gud vad coolt det vill jag också göra och så pratade vi jättelänge om musik och att skriva låtar och så här, jag liksom tog det här på allvar att jag är en låtskriverska. Mm. Jag ba, jag skrev en låt om att vara en stalker. Jag bara jag skrev en låt om att ha lockigt hår. Alltså, vet, mm. jag liksom tog mig själv på allvar. Och sen dagen efter kommer på mig själv med att skriva en låt. Så sjukt. Alltså då hade verkligen han alltså det var en kraft mm. att han var så här gör det då? Och jag själv tog det på allvar och det kom en låt till mig från ett möte med någon det är inte så att, jag, att den handlade om honom. Nej. Men det är en cool grej. Mm. Och jag tror att alla har någonting i sig. Där det är så här, men gud jag skulle vilja skriva en bok. Eller herregud jag skulle vilja rita en klänning. Eller det finns någonting hos alla som man kanske behöver trycka på någon knapp. Och det handlar inte om att ni ska visa det för någon. Det handlar inte om att jag ska spela upp den här låten nu för någon. någonsin. Utan det handlar om att man gör någonting för... Mm av lust för sig själv. Så man känner så här, fan det här är bara jag själv mm. som kan göra. Och det är en kraft liksom. Mm. Så nu uppmanar jag alla att ta det på allvar. För att man mår så mycket bättre. För mig är det också under den här svåra perioden i mitt liv, ett sätt att hantera ångest. Att jag här, skriver musik typ. Jag har gjort en hemsida till min pappa alltså så här, på ett maniskt sätt på nätterna. <laughs> Jag kollar på väskor, jag gör så här pint och jag Alltså förstår ni. Mm. Det är skönt om man har ett jobbigt huvud mm. Men alltså, alltså, verkligen. Okej, okay, nu börjar jag bli så här lite mos i skallen och bara. Mm. Men, Hanna, du har verkligen. Alltså, vi har inte pratat så mycket om det här. Men att skriva låtar. Alltså, jag tänker så här att, okej, okay, självklart kan inte alla göra det. För att alla tycker inte ens om musik Eller Alla har ja, men, inte alltså, ett instrument Alla eller tycker of... om musik nej, nej, nej men Alla har inte en, drivs inte av musik Som the source of liksom, life, nej. life Man På samma sätt Man kanske tycker om att lyssna på Man det Man inte om att, alltså, Alla gillar väl en god dänga liksom, <laughs> men, men förstår du jag menar uh. Och jag som ändå Sjunger mm. uh, Eller uh, kan, kan väl sjunga mm. En truddlutt jag tänker ju absolut inte att jag kan skriva en låt. Åh oh, herregud. Nej! Tänker du att du kan skriva Nej. en låt? vad tror du? Tror du att jag tror att jag kan skriva en låt? Nej, jag tror Nej, inte du jag tror jag tror jag tror att du tror att, du tror kan att ni kan det. tror det, men att ni bara säger att ni inte kan. Nej, Hanna, för då skulle jag ha gjort det någon Nej, men, gång men, i min så. ensamhet. Nu, nu blev jag förvirrad i vad du sa där. Mm. Du tror att vi inte tror det. Nej, jag tror att ni tror det, men att ni säger att ni inte kan. Nej men vänta, han har på riktigt. Om jag trodde att jag kunde skriva en man... låg skulle jag ha gjort det nej, by Nej, now? Jag tror att ni tycker att det är pinsamt. Typ. Nej men Hanna förlåt, men jag vet inte hur. Jag kan inte <skratt> spela ett enda <skratt> instrument. Och då ska jag sitta och bara, na na na na na. Alltså allt jag kommer på är ju redan påhittat. Oh, oh my god, don't even get me started on the lyrics. Alltså, oh, jag har ingenting att säga. Nej, ingenting. Rosröda, alltså. mm, nej men alltså, like, Oh my god. Hanna, då har ni inte. Jag ser som potential i er i så fall. Oh. Jag bara har bara väntat på att ni ska vara så här. Jag har faktiskt skrivit. Men Hanna, då, alltså, Hanna då, då kan jag säga, så här. då är det större chans att jag gör en rap som jag spelar in. Alltså det är större chans. <laughs> för att jag tycker att det är typ är lite kul Jag har uh. en tjuv Alltså du vet, det här alltså på riktigt Jag hittar på låtar till Ludvig Alltså vårt för hela första år Så gjorde jag det typ varje kväll Alltså så här som en godnatt. -sagare. Ja men du kan, du kan, du kan. det är ju pucket. Typ. Men, på... men det är väl det alltså, det handlar om det då. Det ska vara lustfyllt. Mm. Ja, okej, okay, ja. det är lustfyllt att, att skriva så barnsliga, roliga mm. rimsagor som godnattsagor till honom, men att skriva en seriös låt där jag på riktigt berättar någonting som jag kanske känner att jag ja. vill. Jag har ingenting Frida, att berätta. Jag har så mycket vet, att berätta. Vet du om Cham du kanske ska börja skriva att alltså, jag tror att alltså, där jag. har jag min grej sååt Ja. Nej men Hanna förlåt men alltså du kan inte säga du kan inte påstå att det alltid har varit drivet av lust eller att, att jag vet inte det kanske initiellt är det alltid. Du du, du vill skriva en låt för att du känner lust men jag känner inte jätteofta ofta. du bara, fy det blir så jävla dåligt Jag bara slänger pappret i väggen och bara, fan, jag suger Jo, det är klart mm. Men det är ju en övermäktig kraft Men varför är det kul då? <laughs> jag säger det för att det är en kraft, för att det är någonting jag skapar det är Men totalt, totalt, ja. vad är det som är roligt? Är det att göra det eller efter att lyssna på det Eller att-känslan? För jag kan tycka så här: det bästa det är känslan att ha gjort någonting det, det är över. det, tänkte, det är i mm. så fall Det som jag skulle njuta av mest. Och då tänker jag att då kanske jag inte jag ska göra det. Ja. Alltså jag vet när vi skrev våra rappar det var sjukt kul för sen när låten var klar. Det var ju aldrig så här roligt Jo. Där. Ja, okay, jo men, det var roligt. ja men okej. Okay, vi får höra rappar, sen. Men då det var ju med er och det var ju roligt. Det var ju på skoj. Ja, men frida det ska vara på skoj, det ska vara kul. Ja, men okej, men då vill inte. Jag har inte skrivit något så jag just då. Jag har inte skrivit i skrot Skicka till champagne. Ja, jag lovar, jag springer du hittar en grej. Det handlar bara om att man ska skriver något som känns här. Det här är med mig nu. Och för mig handlar det väl om att skriva att jag är ensam och dumpad, eller vad det nu än kan vara. Får jag fråga vilken den starkaste låten du har skrivit är? På riktigt Du måste berätta Den, mest, den, den som får dig att gråta Ring Hanna Kom inte ihåg alltså, Hanna var världens skulle Jag skulle ha ett sånguppspel och då, och Det var tungen att vara på svenska och jag, bara, jag, kan, jag hittade inte en enda svensk låt jag vill sjunga så jag bara, Hanna, kan inte jag få en utav dina låtar och sjunga den? Och du bara, okej. Okay. Och, och så var det en jättefin låt som handlar om, om en kärlek typ. Så du hade där i togåren som var väldigt jobbig fram och tillbaka och man visste inte. Mm. Och det var verkligen så här. Alltså det verkligen symboliserade de här åren av din första typ kärlek. Ja. Var det inte det nästan? Jo. jo. Din första riktiga kärlek liksom. Och så... Och, de, och då på, på mitt uppspel Eller när jag övade inför det Så kom du dit och spelade Kommer du ihåg det? Ja, har det. Och så hade min musiklärare Och så sjöng den här Och då började han gråta För att han bara, det här är det finaste låten någonsin. Jag mm. mm. typ. tyckte att den var så fantastisk. Du har inte glömt det här, vad fan snackar du om det här är det eker i ditt huvud konstant. Nej, du bara, Det eker inte, inte i mitt huvud. Ja, men det för är mig som gör det. Det är starkt. Det är ju, ju starkt. Ja. Stark. Och jag har ju sagt till dig också att det här är också en bland. inte för att du har skrivit ännu någonting, utan det är en jättestark låt som verkligen tilltalar mig. Det är lite oh, god, närmare rolig. än någonsin. Oh, oh, Gud, det jag uh. gåt när jag tänker uh. på den men är det det eller? för nu hittade, nu hittade vi på. Men jag har några stycken. Ja, jag tror inte att det är den. Som men jag tror jag inte heller att det är den. för den har jag ju exponerat. det ah. finns ju låter låtar som jag aldrig har spelat. Ah, men kommer, kan du inte berätta någonting? vad är det för situation som du skrivit om då som gör som gör att den är så stark? och vad är det som? hur blev den till? kan du inte säga någonting? för att vara så där kreativ nu. Mm, jo. det finns en låt som heter Wild Heart. Vildhjärta ja, på Svensk gärta. Um, den har jag hört dig prata om, jag har aldrig hört uh, den tror jag. Men det var för att jag sa att jag skulle ge den till dig typ, för att jag kunde mm. sjunga den så bra. Nån så här twenty prestationsgrej mm, mm, precis hon uh, precis. Precis. Uh, själv. Men den handlade om när jag alltså som jag berättat när jag blev dumpad. Mm. Alltså det, det har egentligen två låtar, del ett och del två. Mm. Um, men som verkligen... så här, jag, alltså ni vet, När det bara kommer till det, När man sitter på iPhone-grejen och man bara skriver... Nej, vi vet inte. Nej, vet här, inte. Nej, för mig är det så mm. att jag skriver texten först. Liksom. Mm, och så nej. är det som att jag skriver en saga då. Mm. Okej, okay, men hur var det här? Jo, men det var liksom ljus på en tallrik. Det var jätte, jag skakade i benen. Det var glansiga ögon. Och du sa till mig så här att jag är ett barn. Alltså det finns mm. massa... Och det blev en jättebra låt eller som man känner väldigt mycket för det är just i det ögonblicket. Kan vi få höra det? Absolut. La la! Jag är i här. <laughs> är de, Mikael är de. Nej. Men det var en sån grej. Och får jag säga en sak för att kanske avsluta kapitlet om musikerande och sådär. Mm. Att det skulle göra mig så glad om jag fick höra dem någon dag. Och det mm. menar jag. Jag googlade. Ja. Det är One day maybe. Åh mm. oh gud, jag har varit super Så jag glömt. vill utmana er den här veckan och resten av livet att beaka någonting som ger er lust. Det var... och, om, och om det är vad den är, Frida och Aliki mm. så måste ni göra det. Om det är att sitta och rita i din almanacka, hur din vecka ser ut eller, jag vet att du är jättekreativ Frida när du skriver dina pluggpapper och du organiserar upp Alltså det är din, en väldigt bra kreativ sida mm. Jag tycker om det ja mm. Och hur du ska liksom kolla upp hur du ska sminka dig nästa utgång Jag vet inte Bara bejaka någonting som gör att man får förl sig, vad heter det? förlora sig själv i lust sig själv i lust. Mm. Eller så är det sex va? Det är också väldigt kreativt ja, men det är ja, det Ställning hit, ställning vid <laughs> inte ett ben Oj oj oj Det är inte ja. Ja, så kreativt du är Du menar men Jag känner nästan alltså, Det som jag inte fick ut av projektveckan Det kan jag nästan applicera på det här också ja. för att Min kreativitet handlar mycket om projekt ja, mm. alltså, Bland annat Det är en viktig del Och ja Härligt Mm, mm. Och för er som känner så här jag har ingen för man, ibland orkar man inte eller är för stressad då vill jag säga att ni ska ta del av kreativitet av andras kreativitet. Det finns så mycket vacker musik att lyssna på. Mm. Det finns så vackra filmer och dokumentärer som gör en rörd och Alltså att ta alltså, del God. av andras känslor lite. Vi pratade ju mm. aldrig riktigt om inspiration här. Nej. Men kreativitet ger ju upphov till inspiration. Gud ja. Som ger upphov till kreativitet. Som ger upphov jag inte, till inspiration. Som ger upphov till kreativitet. Mm. Ja, jo, kom först. Ja, först. Ja, först. Hönnen är lägen. Ah. Mm. Mm. Precis, får man, mm. får man panik för att man kommer inte på det. Men, men verkligen. För verkligen, nu när du sitter och pratar om Att du skriver låtar jag har ditt, Förlåt, mm. nu tänker jag avbryta dig mm. så, jag, jag, och... Du är riktigt hemsk <gud> Men, Kan vi inte bara Snälla, det, det är någonting man kan göra den här veckan Om det är svårt att bara, mm. ni ska vara kreativ ut, alltså, Utsätt er för Att bli inspirerade mm, Och så kanske det växer. Väcker någon, någon form av kreativitet Om ni inte gör det så är det bara härligt att bli inspirerad tycker mm, jag. Precis. Alltså vad fan Youtubea, lyssna på TED Talks, finns alltså... det finns så mycket olika Scrubs man kan göra och sånt Alltså men jag, så tror... jag, jag tycker... <laughs> <laughs> Nej men alltså Sådana grejer är jag också Okej. Inspirerad. Jag gick igenom typ fyra olika saker som Scrubs skulle kunna vara Men det var inte att göra en egen scrub Nej. Jag gör en ansiktsmask <laughs> Nej men alltså jag känner bara det alltså min, min stora syster är ju väldigt så här Vegetarian Och, och, och alltså hon tittar på väldigt mycket så här dokumentärer just nu Hon har varit Cowspiracy. inne i den här grejen ja. Cowspiracy Och ja. det är liksom hela den här grejen och det är väldigt härligt att, bli förlo alltså att förlora mm. sig själv i när hon pratar om det här. Och hur jag för en timme helt plötsligt är multivigan mm. Och hur jag ska rädda jorden. Men när jag går därifrån. Okej okay, det är väl kanske sorgligt på ett sätt. För att någon gång kanske jag ska vakna ur denna koma och faktiskt rädda jorden. Mm. Men det är härligt att bara vara där för en timme. Även om det inte ens blir så att jag blir vegan. Nej. Så är det härligt att mm. vara det på låtsas ett tag. Man vaknar ja. upp lite. Precis, mm. det är skönt att få det uppvaknandet När man bara, men jag har det är så här Livet där mm. typ som man känner ofta Där på natten, någon gång Och sen när man vaknar på morgonen så är allt bortglömt mm. Men det spelar liksom ingen roll För att den där stunden där var jävligt eh, Det var bara när piffen är Det var bara härligt att få vara i det, det, det. ja precis mm. Gud ja, inspiration Hand i hand med kreativitet mm. mm. Inspire men Allt för ett härligare liv, mm. jag tror verkligen att det funkar mm. Mm. Har vi nummer att säga? Det känns nej. som att allt bara känns... Nu låter bara flöda. Mm. Försök. Just det. Och vad kreativitet nu än är. Och helt opretentiöst. Alltså. Vad fan. Vi fan. aldrig mer snack om kreativitet nej, nej, nej. På, på det sättet. Och, alltså. bara och bara för att avsluta det hela Ska du sjunga din? Ska vi spela upp? Aha. När vi gjorde någonting av glädje mm. Att vi samarbetade <laughs> Vi använde våra röster <laughs> Vi gjorde något för någon annan Skulle bli glad också mm. för den Det här, var bara lust Den här gav jag alltså till Molly i sin stud i studentpresent mm. Hon hade önskat så, här, Men ni måste göra en rap till mig någon gång Och vi bara, ni Absolut typ. inte Och sen gjorde vi det och uh. spelade upp ja, jag, jag tror det var där. en av de finaste studentpresenter Hon fick faktiskt <laughs> Eh, nej men, och nu tänker jag så här, Det här jag går hand om förra veckan Who the fuck cares ja. Alltså den är inte skitbra Den är inte jättefint eh, mixtrad eh, vi, vi är Skit inte så det. bra på rappa I don't care eh, Det här var, det här var bara precis. av glädje, lustfylld kreativitet. Hoppas att någon kan inspireras Att göra någonting utav glädje Och bara mm. Ja hoppas att vi kan inspirera ah. er nu Här kommer den Här kommer den yeah. mm. Student 2011 Den här är tre mål ju. Till långa år av väntan Men nu så är du här Drivit av en längtan, längtan Att du är student med sambal En pluggkiffr från A från för bästa butik Har lyckats hålla samma standard som Smello i smyg Tvåan blir inte heller mycket rytmusi Du ska kunna upp en hel med Jonte bredvid Tiden ger fort, nu är det bara ett och kvar Och du närmar dig långsamt studentens dag I trean från Sverige till varma breddgrader För att skriva feta låtar och nya tycksrader Du lurar alla förut de ammen som istället gick på Lilla Frida Sandén Frida, where is Molly? Um. Jag tror hon är sjuk. Okej. Okay. Tre spännande år för förbi rätt fort. En bättre insats hade du inte kunnat göra. Både skola, familj, karriär är på topp. Och mer en lysande framtid i det Sveriges nästa hopp. Det finns inga gränser. Jag ett i världen. Och vad som än händer, det som räknas i färden. Största Sverige. Sen intar du Europa. L.A. och New York. Sen hör du världen ropa. Dörrarna öppnas, allt stannar upp Rummet börjar glittra, Det är hon På skyhög klackar, hennes perfekta siluett. Hon rör sig mot danskollet, blickarna bränner Och slänger mig hår, det hörs ett slut Av avund och åtrå, spotlight på henne Armarna i taget. rör hon på kroppen Det är hon, Molly Värmen stiger, basen dunkar, svetten vinner hon Den har Den lukten i är fekt Livet lyckas, solen som sommar lyckan. Oh yeah Kom igen då ah, ah. Det här är totalt inte så från oss Och vi hoppas att den ska få dig att släppa loss Det är sommar och sol, det är nu man ska leva Tro på tro på dig själv, se ner att det lever Det är fint som det är när du står med mig här Fånga en sommar och res när du bär Nu har vi nästan slut på rim Och hoppas denna låt ska ge oss fett med stim Catching. Studenten är värd ju också massa flag Pumpa, pumpa, hinka öl tills du blir alldeles tyngd Trycka i sig en massa kakor med släkten sen För du kommer ju ha bästa rostamottagningen På rytm så glädjer du studenten tar Men när du väl sprangit ut kan du slås av tanken att Shit, det är verkligen slut Men så kommer ju glädjen och allting är bäst Ni är utav studenten, den är din stora fest Dörrarna öppnas. Allt stannar upp. Rummet börjar glittra. Här är hon? På skyhög klackar. Hennes perfekta siluett Och rör sig mot danskring. Blickarna bränner. Hon slänger mig. hår. Jag hörs så sur. Av avund och återvå. Spotlight på henne. Armarna i taket. Rör och på kroppen. Det är hon. Molly. Värmen stiger, basen dunkar, svetten vinner hon i Den här där låten är fet. Livet lycker, solen stiger, sommar lycka. Den är Alla följer med blicken Hennes mystiska len Vart är hon på väg? Folkmassan skingras Det går i slow motion Den Närmaste baren Musiken börjar dunka När hon tar plats på bardisken Vi hörs ett jubel Det är hon Molly Värmen stiger, basen dunkar, svetten vinner hon i Den här låten är fel Livret kliker, solen sticker sommarlycka hon i liv Varmen stiger, varmen stiger, varmen dunkar, svätten, rinner, Den här låten är fel Livet leker, solen steker, sommar lyckar hon är led. Skolan, den är förbi Varmen stiger, varmen dunkar, svätten rinner, hund i den här låten är fel Livet leker, solen steker, sommar lyckar hon är led.